Kapittel 7 Jerubal, det vil si Girion, og alt folket som var med ham, stod så tidlig opp og slo leir ved Harod-kilden, Midians leir var nord for ham ved Morehøyden på lavsletten. Jehova sa nå til Girion, «Folkene som er med deg er for mange til at jeg kan gi Midian i deres hånd. Kanskje vil Israel skryte av seg selv overfor meg og si, «Det var min hånd som frelste meg, og nå ber jeg deg.» Rop ut i folkets påhør og si, «Hvem er redd og skjelver? La ham trekke seg tilbake!» Så satte Gideon dem på prøve. Dermed trakk 22.000 av folket sig tilbake, og det var 10.000 som ble igjen. Likevel sa Jehova til Gideon, «Det er fremdeles for mange folk. La dem gå ned til vannet, så jeg kan sette dem på prøve for dig der. Og det skal skje at den jeg sier dette om til deg, denne skal gå med dig han skal gå med dig Men en vær jeg sier rett om til deg, denne skal ikke gå med deg. Han skal ikke gå med. Så låt han folkene gå ned til vannet. Da sa Jehova til Gideon, En som leppgjør i seg noe av vannet med tungen, slik som en hund leppgjør, ham skal du stille for seg, og like så en vær som legger seg på knærne for å drikke. Å tale på dem som leppgjett ved å føre hånden til munnen, viste seg å være 300 mann. Når det hele resten av folket, så la de seg på knærne for å drikke vann. Jehova sa nå til Gideon, «Ved de 300 mann som leppet skal jeg frelse dere, og jeg vil gi Midian i din hånd. Men alle de andre folket, la dem gå hver til sitt sted.» Så tok de folkets proviant i sin hånd og hornene deres, og alle Israels menn sendte han av sted, hver til sitt hjem, og de 300 mennene beholdt han. Når de gjelder Midians leir, så var den nedenfor ham på lavsletten. Og det skjedde om natten at Jehova sa til han «Stå opp og gå ned mot leiren, for jeg har gitt den i din hånd. Men hvis du er redd for å gå ned, så går du ned til leiren sammen med din tjener Pura, og du skal høre på det de kommer til å si, og etterpå vil dine hender i sannhet bli sterke, og du skal sandelig gå ned mot leiren.» Da gikk han og hans tjener Pura ned til den ytterste gruppen av dem som var i stridsformasjon i leiren. Nå lå Midian og Amalek og alle østerlendingene omkring på lavsletten så tallrike som gressopper, og kamelene deres var uten tall, så tallrike som sandkorene på havets strand. Så kom Gideon og se, en man holdt på med å fortelle sin venn en drøm, og han sa videre, «Her er det en drøm jeg har drømt». Og se, det var en rund byggbrødkake som kom rullende in i Midians leir. Så kom den til et telt og trafte så det falt, den veltet så over endene og teltet falt sammen. Da svarte hans venn og sa, «Dette er ikke noe annet enn sverde til Gideon, sønn av Joash, en man av Israel. Den sanne Gud har gitt Midian og hele leiren i hans hånd.» Og det skjedde så snart Gideon hørte drømmen og dens forklaring bli fortalt, at han begynte å tilbe. Deretter ventet han tilbake til Israels leir og sa, «Stå opp, for Jehova har gitt Midians leir i deres hånd.» Så delte han de tre hundre i tre flokker, og ga alle sammen horn i hendene, og store, tomme krokker, og fakler i de store krokkerne. Og han sa videre til dem, «Dere skal lære av å se på mig og slik skal dere gjøre. Og når jeg er kommet til utkanten av leiren, da skal det skje at slik jeg gjør, slik skal dere gjøre. Når jeg har blåst i hornene, jeg og alle som er med meg, skal dere blåse i hornene dere også, rundt omkring hele leiren, og dere skal si, «Jehovas og Girions!» Så kom Girions og de hundre mann som var med ham til utkanten av leiren ved begynnelsen av den mellomste nattevakten. De hadde nettopp fått satt ut vaktene, og de begynte å blåse i hornene, og de store vannkrokene som de hadde i hendene ble knust. Da blåste de tre flokkene i hornene og knuste de store krokene, og tok med sin venstre hånd nytt grep om faklene, og med sin høyre hånd om hornene for å blåse i dem, og de begynte å rope «Jehovas verd og Gideons!» Hele tiden ble de stående vær på sin plass rundt omkring leiren, og hele leiren begynte å løpe og satt i og rope og tok til å flykte. Og de 300 fortsatte å blåse i hornene, og Jehova begynte å vende den ene sverd mot den andre i hele leiren. Og leiren flyktet videre helt til Betschitta, videre mot Serera, helt til utkanten av Abel-Mehola ved Tabat. Imens ble Israels menn kalt sammen fra Naftali og Asher og hele Manassem, og de satte så etter Midian. Og Giron sendte ut sendebud i hele Efraims fjellområd og sa, «Dra ned for å møte Midian og innta vannet helt til Betbara og Jordan før dem.» Slik blev alle Efraims menn kaldt sammen, og de inntok så vannet helt til Betbara og Jordan. Til slutt tok de også Midians to fyrste til fange, nemlig Oreb og Seb, og de drepte så Oreb på Orebs klippe, og de drepte Seb ved Sebs svinkar. O de fortsatte å forfølge Midian, og de brakte Oreb's hode og Zeebs hode til Gideon i Jordanområdet.